Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ четвертий. У ті часи ліси в притул підступали до замку. Отже, виїхавши з дерев, ви зовсім близько бачили пагорб і на ньому палац. У темряві у високих вікнах зірками мерехкотіли смолоскипи. Всюди панувало пожвавлення. Король оголосив, що всупереч своєму колишньому рішенню увечері не відбуде до Сан-Джермена, і ще на три дні залишиться в Версалі. Замість пакувати багаж, слід навпаки – подбати про ночівлю його величності, а також домочадців та почесних гостей. А ще влаштувати на простій і нагодувати коней. На передньому дворі яблуку не було де впасти. Сюди вози, солдати та лакеї. Екіпаж пані де Монтеспан довелося поставити на Майдані. Жінки вийшли, а Тенаїс негайно приєдналася до якоїсь веселої компанії. Анжеліка затрималася біля мадмуазель де Паражон. «Вам варто поспішити, щоб не пропустити церемонію роздачі видобутку собакам», порадила, знаючи у придворних справах, стара дама. «А що буде з вами?» – запитала Анжеліка. «А я притулюсь до Конов'язі. Буде дуже дивно, якщо я не зустріну когось із знайомих серед тих, хто вирушає до Парижа. Мене король не запрошував. Поспішайте, красуне. Все, про що я вас прошу». Це щоб ви після повернення докладно розповіли мені про всі чудеса, які ви побачили в сяйві короля сонця. Анжеліка пообіцяла, обійняла стару і залишила її в темряві. А та з набіленим обличчям, у старомодній накидці та чепчику, прикрашеному рожевими стрічками, наївно раділа з того, що в цей пам'ятний день їй було можна опинитися в такій близькості до двору. Анжеліка вийшла за межі зачарованого кола і почала сходження у світ обраних. У сяйві короля сонця, подумки твердила вона, пробираючись крізь натовп. Найголовніше відбувалося в глибині біля центральної будівлі замку, третьому невеликому дворику, який називали Оленячим двором. Незважаючи на уявну плутанину, відбір наближених, які мали оточувати короля під час роздачі видобутку, був найсуворішим. Швейцарець із алебардою зупинив Анжеліку – і церемоній майстер чемно поцікавився її титулом. Варто було Маркізі вимовити своє ім'я, він негайно пропустив її і навіть проводив по сходах і салонах на один із дворів, що виходять в Олені. На балкон другого поверху. Двір висвітлювали численні смолоскипи. Здавалося, від них спалахував фасад палацу з рожевої цегли, якою металися тіні з солтанами. Тисячі позолочених прикрас балконів, водостоків, горщиків виблискували на багряному фоні, подібно до переливчастої вишивки. Затрубили уроги. Королі з королевою вийшли на центральний балкон. Їх оточували принци та принцеси крові, найвідоміші дворяни. З темряви по схилу пагорба наближався гавкіт собачої зграї. Стіні біля огорожі оленнього двору виступили два псарі і увійшли у освітлене коло, тягнучи щось за собою. З безформного пакунка сочилася кров, і звисали лахміття кишок. Це була собача частка, що складається з нутрощих двох убитих оленів. В сарі волокли її, загорнувши у свіжо здерту шкуру оленя. Позаду них прямували доїжджачі у червоних лівреях зі зграєю голодних собак, яких вони стримували при допомозі довгих батогів. На зустріч їм з Ганку зійшов Філіп Дюплесі-Бельєр із жезлом, увінчаним копитом кози. Він встиг переодягнутися в блискучий, теж червоний мундир з чотирма десятками горизонтальних та двома десятками вертикальних позолочених петлиць на кишенях, перевзутися в жовті шкіряні чоботи з червоними підборами та срібними позолоченими шпорами. Виправка в нього чудова, як у короля, відзначив хтось біля Анжеліки але в манерах менше витонченості. У Філіпа Дюплесі завжди такий вигляд, ніби він зібрався на війну. Не варто забувати, що він ще й маршал. Молодий чоловік не зводив очей з короля, який стояв на балконі, той махнув своїм жезлом. Тоді Філіп передав свою відзнаку пажу, що супроводжував його, після чого підійшов до псарів і обома руками прийняв від них ношу, що сочилася кров'ю. Його коштовне шовкове вбрання, прикрашене мережевом і позументом, миттєво обагровіло. Непорушний і прекрасний дворянин доніс собачу частку до середини двору і там поклав її перед півколом, що вишикувалося псами. Гавкання змінилося хрипким виттям. Псарі продовжували стримувати їх ударами батогів, примовляючи «назад, назад». Нарешті король подав знак, і собак спустили. Хижогавкаючи, вони заходилися пожирати здобич. виблискували їхні гострі зуби. Відчувалося, що пси, яких щодня натягували та годували сирим м'ясом, справжні хижаки. Від тих, хто дресирував та привчав їх, були потрібні якості гладіаторів. Озброєний лише тонким батогом, Філіп тримався до зграї ближче від усіх інших. Іноді він із навмисною недбалістю стьобав гончаків, які б'ються – і які готові перегризти одне одному горлянку. І упокорені собаки відразу ж із гарчанням розходилися. Відвага і холоднокровність головного ловчого з гордо піднятою світловолосою головою, що стояв посеред цього страшного бенкету в своїх розкішних залитих кров'ю шатах, в мереживах і перстнях, надавали видовищу ще більш зловісного відтінку. Охоплена одночасно огидою і пристрасним збудженням, Анжеліка не могла відвести очей від середини двору. Вистава зачарувала всіх присутніх. Дідька лисого пробурчав якийсь чоловічий голос над її вухом. Дивлячись на нього, можна подумати, він тільки й може, що ласувати та фліртувати з жінками. Так ні, у житті не зустрічав мисливця, який наважився б втручатися, коли собаки б'ються за свою частку, не побоюючись, що вони накинуться на нього. Вірно помічено, пане, погодився маркіз Дероклор, який теж спостерігав за цим захоплюючим видовищем. Освоївшись при дворі, ви частенько чутимете, що наш головний ловчий один із найнезвичайніших представників товариства. Охоче вам вірю, добродію, відповів бернар Дандіжос. Повернувшись, щоб привітати свого співрозмовника, він розгледів обличчя Анжеліки. У яскравому світлі смолоскипів вони впізнали одне одного. На її губах майнула сумна усмішка. «І ти, Бруте!» – прошепотіла вона. «Так, це ви, мадам!» – здавленим голосом відповів Дандіжос. «У лісі я ще сумнівався, не вірив своїм очам. Ви тут, при дворі. Ви, мадам! Як і ви, Масія Дандіжос!» Він хотів заперечити, але змовчав. Обидва відвели очі і почали дивитися на оленячий двір, куди щойно на поживу собакам кинули два кістяки вбитих тварин. Сухо хрумтіли кістки. Клацаючи батогами, псарі улюлюкали, виконуючи якийсь дикий танець навколо зграї. «Ми б'ємося», – пробурмотів Дандіжос, – «б'ємося», – «вбиваємо». Це щось на зразок вогню, який пожирає вас зсередини. А потім заколот, стає звичкою. І пожежу вже не вгамувати, і одного разу раптом розумієш, що сам не знаєш, що саме ти ненавидиш, за що воюєш, і тут з'являється король. Шість років нещадних безнадійних воєн гіркотою відгукнулися у веселій та добрій душі Гасконця. Шість років розбійницького життя, життя загнаної дичини на безплідних землях півдня, де дуже швидко висихає і стає чорною розлита кров. Затиснуті у дюнах ланд, що загрузли в пісках, відкинуті до моря, його соратники бачили наступ виконаної великодушності короля. «Суворого юного короля, який казав їм, діти мої, це великий король», – впевнено промовив Дандіжос. «У служінні йому не може бути безчестя, золоті слова, мій любий», – підтвердив за їхніми спинами Маркіс де Делозен. Поклавши руки на плечі Анжеліки та Дандіжоса, він просунув між ними обличчя людини, яка сміється і яка вічно затівала якусь витівку. «Ви мене впізнаєте? Я Антуан Нонпар де Комон де Пегілен де Лозен. Як же вас не впізнати?» – крізь зуби пробурчав Данді Роз. «Перші свої дурниці ми зробили разом, і потім їх було чимало. Останній раз, коли ми зустрічалися...» Так, хм, закашлявся Погілен, якщо пам'ять мені не зраджує, ми всі троє були у Луврі. І висхрестили шпаги з месьє, старшим братом короля, котрий тільки-но спробував убити присутню тут даму за допомогою свого фаворита Шевальє де Лорена. Мої подвиги коштували мені бастилії, зауважив Лозен, а я був оголошений поза законом. «А ви, мій Анджеліко, яка доля була приготована вам після того незабутнього вечора?» Вони запитливо дивилися на неї, але вона не відповіла, і обидва зрозуміли її мовчання. Маркіс Дандіжос глибоко зітхнув. «Не думав, що одного разу нам доведеться зустрітися за таких обставин. Чи не краще зустрітися за таких обставин, ніж не зустрітися зовсім?» – люб'язно зауважив Пегілен. «Колесо долі крутиться!» Месіє брат короля стоїть за кілька кроків від нас, як завжди ніжно спираючись на руку свого міньйона. Але ми живі, і становище наше, як мені здається, не таке вже й погане. Хто минуле згадає, як чудово сказав сьогодні король. І розсудливість мої ягнята, постараємося, щоб погляд короля не впав на нашу організацію і розглянув у ній зарадок майбутньої інтриги – розсудливість. Я вас люблю, але змушений тікати від вашого суспільства. Приклавши палець до губ, як лакей з комедії, він покинув їх і змішався з гостями в іншій частині балкону. На камінні оленячого двору залишилися уламки дощенто обгризаних кісток. Останній псар відчепив вилами вилизану шкуру оленя і потяг її геть, підганяючи собак у бік псарні. Ату, ату, взяти! Роги протрубили закінчення розділу собачої частки. Потім пролунав сигнал закінчення полювання. Балкони спорожніли. Біля входу в яскраво освітлені зали, зображуючи балаганних зазивал, кривлявся і розмахував руками непоправний пегілен де лозен. «Радійте, пані та панове, ви були присутні при приголомшливому насамперед небаченому видовищі», Пан Маркіз Дюплесі Бальєр у ролі великого приборкувача, ви здригнулися, панове? Ви затремтіли, пані, ви хотіли б бути вовчицями, щоб скоритися цій прекрасній руці? І ось тепер хижаки переситилися, боги задоволені. Від оленя чий чудовий голос, що нині вранці лунав у лісі, не залишилося нічого. Ну ж, пані і панове, ходімо танцювати.